דודו לא אוהב כלום. דודו, למה אתה לא כותב במחברת? כי אני לא אוהב לכתוב. למה אתה לא קורא ספר? כי אני לא אוהב לקרוא. למה אתה לא יושב על הכיסא? כי אני לא אוהב לשבת. למה אתה לא לומד את המילים החדשות? כי אני לא אוהב ללמוד. אז מה אתה אוהב לעשות? כלום.